Évről évre 13 ezer gyerekült neki a Stevesant felvételi vizsgájának, és az iskola ebből fölöszte le a legkiválóbb 700-at. Vagyis ott tanítottam, ahol soha sem sikerült volna bekerülnöm az említett 700-ba. Néhány hónappal később, amikor Joe Curran újból munkára jelentkezett, Roger Goodman felajánlotta, hogy végleg odavesz. Azt mondta, a gyerekek szeretnek, és hogy energikus tanár vagyok, aki leköti a figyelmüket.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 Aerosmith, sírgyalázók, sötétben, bevezetés a költészetbe X.F. Kennedy-től. Továbbá szótárak, versgyűjtemények, novellák, színdarabok, tankönyvek az újságírásról, meg megnyelvtam Azt használod, amelyiket akarod, – mondta Roger, és ha valami hiányzik, majd megrendeljük. – Nem kell rohanni, majd este átgondolod, derünk, ebédeljünk meg a Gas House ban Iskola, könyvek, ebéd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 Vagy abból, akit a dühös joker a leginkább szeretett, juvenálisból. A tanári menzám mondta nekem Joe, olvas Juvenaliszt, hogy megértsd, mi folyik ebben a kurva kibaszott országban. Roger sajnálta Jesszalóventát. Itt áll az élete alkonyán, Isten tudja, hány évet tanított végig. Elfáradt, nincs már ereje napi öt órát végig csinálni. Kérte, hogy csökkentsék az óra számát napi egyel, de nem, arról szó sem lehetett. Az igazgató nem engedélyezi.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 A két oldalas dolgozatot irattam a Szüveszent Gimnázium diákjaival, bármi volt is a téme, gyakran három oldalt adtak be. Bőviben voltak a szavaknak. Ha mind az öt órámon irattam velük két oldalt, akkor az 175x2, vagyis 350 tele oldal. Ennyit kellett elolvasni, kiavítani, értékelni és leosztályozni este vagy a hétvégén. Feltéve, hogy a tanárnak volt elégesze, és csak egy dolgozatot iratott hetente.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 Szülőknél, tanároknál az a legbiztosabb, ha befogod. És hallgass végig, amit mond. Amikor hazamentek az iskolából, a kényelmes lakásotokba vagy házatokba, egcélozzátok a hűtőszekrény. Kinyitjátok az ajtaját, végignézitek a kínálatot. Nem találtok semmit, ami a kedvetekre volna. Megkérdezitek anyukától, nem -e lehetne-e esetleg hozatni egy pizzát? Bár egy óra múlva kész a vacsora. Anya azt mondja, nehogy is nem, drágám,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 Amik nap mint nap végig megyek az utcákon Brooklynba. Miféle jóból? Hát az úgy van, hogy Bedford-Stuyvesantban lakunk. Ismeri a bedford t Igen, fekete környék. És a mi utcánkból egy gyerek se lesz felvéve az egyetemre. Hoppá! Mi a baj? Azt mondtam, hogy nem lesz felvéve. Ha anyám meghallaná, százszor idatná levelem, hogy nem fogják felvenni. Aztán még százszor el is mondaná.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 A kávéját sohasem itta meg teljesen. Az ember lépte nyomon félig tett kávézbögregbe botlott a lakásba. Amikor a teljes kávé kihűlt, megalvadt, és a bögre falán félmagasságban kávéskarika keletkezett. Volt egy jelenet, amit újra meg újra megfestett a legkülönbözőbb méretekben. Egy csoport nő, hosszú, libegő sejjem ruhákban, a fejükön tarkapaszt elszínekben sál. A vízparton álltak és a tengert nézték.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 az ablakom előtt a Montero bár neon felirat villogott, vörösbe, feketébe, vörösbe vonva az utcai szobámat, és közben a földszinten a Wurlicerből a Village People együttes énekelte és dübörögte a YMCA-t.